Терпів, гадаєте, наш Бог, доки терпів, а далі, як йому вже забагато стало, каже до свого сусіда. «Битись з тобою, каже, не буду, бо ми однаково засильні. По судах тягтись з тобою не стану, бо хто нас буде судити, коли ми самі боги? Нема, каже наш Бог, іншої ради, як тягнути жереб. Я, каже, запорпаю у землю дві ялиці». Одну велику, а другу малу, а ти тягни. Витягнеш більшу, ти будеш богувати над землями. Витягнеш меншу, богувати буду я. А ти будеш мати право тільки раз у рік сісти на престол. Але наш Бог хитрий. Взяв та й обчімхав великий ялиці вершок. А його сусід подумав, гадайте собі, що-то менша ялиця. Та й потягнув ту, що мала більший вершок. Потягнув той бог, дивиться. А то верх тільки, чи пірнатий, а яличка сама-то мала. Спам'ятався той бог, що наш його перехитрив. Але було вже запізно. Взяли боги і стулили дві землі докупи. Два сонця стулили в одно. Два місяці – і так зробивсь один світ. Звідки то, гадайте собі, взялись гори та долини на землі? Або чому-то, чуйте, люди неоднакові, а є білі і чорні, та ще кажуть, що жовті є десь та червоні? То все через те, що дві землі боги стулили в одну. І от засів наш Бог на престолі і богує собі на здоров'я але раз у рік сходить з престолу. Вже день вибирає собі сам і дає місце там тому. А той зі злості, що програв своє царство, тільки й придумує, тільки й придумує, як би напакостити нашому Богові. Ти кажеш, чудо, чудо то чудо, але звідки походить те чудо? Якби не було смерті отця Річинського, то, гадай, і чуда не було б, так? А що ви хочете тим сказати, войно? А то хочу сказати, що і смерть отцеві Ричинському, хай з Богом спочиває, була надіслана сатаною. То він ще не знав, чим досолити нашому Богові. І, гадайте собі, взяв і вкоротив віку покійному отцеві. Смійся, смійся. Я знаю, що ти маєш на гадці. Певно, що сам ще би, не зійшов на землю, але Ади знайшов собі заступника. А заступник, виділись те, як файно заступив його? До тижня, та вже й фергіть по отцю. А то, шлях би їх трафив, розпаскудились чортові служки. Хто б то подумав, га? До отців духовних добратись. Могу та ще перед тією війною. А ну, газдиня, котра скаже, що брешу то священник був перша особа на селі, першістька ніж пан. Як пан ішов вулицею, то люди, а як же ж, як належиться, здіймали капелюхи. Але в руку ніхто не цілував. Так, молодиці, чи не так? А було, як покійний отець Річинський проходили селом, то сиві газди, а ця сміється, гай нерозумна, за честь того нормали собі, хто встиг їх у руку поцілувати. «А ви вірите, вуйночко, що мене піп у руку цілував? Та ще й як цілував? Ха-ха! Я вириваю руку, гачу кулаком по потилиці, як вміг, а він присався до руки, гей порося ха-ха-ха!» Крученючка відкриває чорного беззубого рота та застигає отак. Образа боська, що та публіка світська плете, Сох би тобі язик, ніхто лице. Пошанувала б ти, бодай, чисті води та дівочі коси, Коли вже сама честі не маєш та не маєш. Свят, свят, свят, хреститься кума, крученючки, Василиха з-під платка, ніби сам сатана чудотворець Зійшов на землю, прибравши на себе подобу сільської спокусниці». Ото людко визнав покінечок, за кого поручитись. Ото поручився царство йому небесне. Ото раз поручився... Витираючи двома пальцями пісні зморщені губи, Василиха розповідає молодим, що могли не пам'ятати того трафунку, як то на першій місії після війни монах превселюдно поминав з Амвона оту гіпанку. «Жіноцтво вишні». Заохочене монахом зняло бунт, та й давай виганяти шельму з села, і були б прогнали, анімови, що були б обстригли, обмазали дьохтем і прогнали, щоб аж закурілись за нею. Але отець Аркадій змилосердився над старою Маріолою і обстав за грішницею, обстав сердешний у великій своїй доброті на біду всенького села» обіцяв неборачок монахові, що грішниця покається, як біблійна Магдалина. Просив пробачення від її імені у того бельгійця-монаха, а вона он як покаялась. Такі посороме розповідати про отця духовного, то файно, то так катехізм учить. «Тату, чуйте, – заговорила нарешті Курченючка, – все від того, – що давно в селі місії не було, а я. Але кажуть, що наш парох їздили вже в гошів. Що ще в цьому році, дали б боженька, будемо мати місію у вишні. Згадка про місію перевертає Анні все нутро. Щось та ще й звисока, хоче вона робити на їхню місію. Ого, тим разом не діждуть поплюжити її замвона. Монахи у вишню, вона з вишні, збереться і піде собі на той час у наше. Слава Богу, має там більше знайомих, як пальців на руках і ногах, а Мо і нікуди не піде. Фіть, Мо назло їм скупається в сироватці, аби біле тіло було ще білішим. Понатирається любистком та м'ятою, підведе брови сажею та й буде швендятись їм поперед очі. Фідь ще не має тієї місії, та й не знати, чи напевно буде. А вона стане вже від сьогодні забивати собі голову пустим. Все ж таки Анна зітхає з полегшенням, ніби мішок з глиною скинула з плечей, коли котра з дівчат запитує. «Чуйте, сестрички, чи то правда, що Дмитро переходу не дає Марічці? Кажуть, здибаються вони з собою». Стара Крученючка не може спокійно слухати такої єресі. «Не здибаються, не здибаються. Як же ж, гадайте, можуть здибатись, коли в нього шлюбна жінка? Що з того, Войничко, що шлюбна, коли для постелі не мила? А ти звідки, публіко, знаєш, як там у них у постелі? булась поміж ними? Тихо будьте вже раз. Затикайте собі роти, агі». «Не маєте чим? Кулаками або, ади, мокрим платтям. Тихо будьте раз, а дід, доцька йде на Скільки було спин, схилених над водою, стільки випросталось і стільки пар очей глянуло на дорогу. Йо-йо, та вона ще марніша стала, як за дівки була. «Дурні ви, дівки, коли таке говорите, та дурні». Та ж молодиця в перших днях завжди марніє, а вже потім наливається, ніби вишня. Абим осліпла на обидва, коли вона не випхала собі грудей клоччям. Заткайтеся вже раз, ще вітер занесе. Ще жінки не роздивилися, як світ доцьки, випхала груди клоччям чи не випхала? коли на стежці з-поміж соношників вирнула Марічка з платтям на коромислі. Тепер вже й Анна ладна повірити, що один день у році дійсно сатана управляє світом. Бо ж треба було сестрички, щоб Марічка вперше появилася на пралі того ж самісінького дня, як доцька, і здибала тут свою ворожицю. Бліде, з жовтими печінковими плямами обличчя доцьки здається ще мізернішим від великої, по-молодецьки пов'язаної, чорної, у червоній косиці хустки. Ступає несміливим плутаним кроком, з опущеними, мов, у злодія очима, якби не землиця свята під нею, а ножі. Слава йсу! Слава навіки, молодице, відповідає за всіх крученючка, і поквапом робить доці місце біля себе. Ще та не розмістилася шматтям, коли оце підходить до права Марічка. Лице не змарніло, як цього хотів би дехто, і не запалося, лише приблідло, і губи згубили свій малиновий колір. Слава й Боже, помагай. кланяється на всі чотири сторони Марічка, ніби молода коли на весілля запрошує. Найбог помагає і тобі, донько. Йой, сестричко, тось ми й давно не виділись. Марічко, ади, місце коло мене чекає тебе. А коло мене, сестричко, не станеш? Марічка посміхається тими своїми блідими, як пелюсток висаної півонії, губами за увагу і ласку. Але місце вибирає собі таке, щоб тамтій тільки спину бачила. Господи Боже, як то правда, що Ти є, то пішли мені силу здержати свої руки. Присягаюся, що більше не надоїдатиму Тобі ні просьбами, ні постом, ні молитвами, але цей один раз допоможи мені. Зроби, як сила Твоя, щоб вогонь у моїх грудях перемінився у попіл. Аби я осліпла на той час, як вона поверне своє лице у мій бік, аби я оглухла, коли вона слово вимовить, — молиться в думці Марічка. Жінки, аби розвіяти оте гнітюче мовчання, що звідкись налягло над пралом, ніби важкий туман, забалакують і про те, і про це, але розмова уривається, як непослилена нитка при веретені. Котра не зиркне на Марічку, То хоч би й не хотіла, Мусить подумати, Як їй сироті здається, Коли бачить там ту, По-молодецьки пов'язану. А гляне та сама, Не хочеш, а очі самі бігають Від одної до другої, На доцьку, Той знов поміркує собі, Як їй на серці, Що Дмитро з мусу оженився з нею. Як їй дивитись на отеличко-чорноброве, що його Дмитро цілував, амо і цілуватиме ще? Стара Крученючка знову сідає за дубок перепочити, а може не так перепочити, як закурити. Мабуть, повимирали вже ті у вишні, що пам'ятають Крученючку, коли вона не курила. Стара носить люльку, таку почорнілу, як сама». Завжди на поготові, за пазухою. Викурить люльку і тут же наб'є її самосадом, щоб не воловодитись, коли забагнеться потягти. «Газда дома?» – питає доцьки, по-чоловічому цвіркнувши слину крізь рештку зубів. Кручанючки з корочками навіть якісь родичі далекі. Але коли б і не родичі, то однаково не були б собі чужі, бо багач з багачем знюхається і за три милі. Крученючка навмисне вимовляє голосно оте «Газда», щоб слово її понесло вітром чи водою аж до насіння Петра Мартинчука. Скапав би його вік, як воскова свічка. Нема його, пішов у двір. несміливо гнявить доцька. «Посилали, гадаєш, за ним?» допитується стара. «Ага», Вчора був там, а сьогодні пані знову прислали. Та він не хотів іти, – виправдовує доцька чоловіка. А певно, – підхоплює Крученючка, – що не хотів іти. Йому хочеться коло молодої жінки посидіти, а тут бери, гадаєш, та йди кудись. А не знаєш, чого хотіла дідечка від твого? Марічка гатить праником, аж бризки летять довкола. Дивуватись лише треба, звідки в неї стільки сили набралось. «Твій! А той твій і вчора заступав мені дорогу. Якби не пригрозила, що щеню крик, то так і не вступився б з дороги». Та не вперше Дмитро висліджує Марічку, але вона на всі його оправдання, на всі мольби, на всі присягання має тільки одну й ту саму відповідь. «Іди своєю дорогою!» А мені дай спокій. Не судилося їй бути його женою, то й Любаскою не стане. І чути не хоче Марічка, буцім одне її слово, І Дмитро плюне на все те, піде з нею, куди очі понесуть. Не буде, каже, зважати ні на маму, ні на людей, Ні на попа на землі, ні на Бога в небі. Іди, Дмитре, своєю дорогою, а мені дай спокій. Ким була б в очах чужих людей, коли б жила з чужим чоловіком? Коханка – не коханка, жінка – не жінка. А хто тоді така? А якби знайшлась дитинка поміж ними? Його звала б тату, а писалося по ній, як копилча яке. І куди вона не пішла б з метром, то ніхто не сказав би, Пішла Савицька чи жінка Савицького, чи там газдиня Дмитра Ілька повішеного. А казали б люди, пішла та, що з нею сидить Савицький, або ще гірше, пішла Любаска Савицького. «Іди, Дмитре, своєю дорогою, а мені дай спокій!» Чорною цяткою запеклася Дмитрова зрада у Маріччинім серці» ніби від удару слід під нігтем. Як цієї запечени під нігтем, ні змити, ні зі не можна, хіба що сама розсосеться. Так і тієї чорної цятки на марічченім серці не сила стерти ні сльозою, ні мольбою, хіба що колись сама розсосеться. «Іди, Дмитре, своєю дорогою, а мені дай спокій». «А ця суха, дуплява, прости мене, господи, стара верба, хоче її шпигнути отим твій. Та захоче Марічка, то той твій сьогодні побіжить за нею, як пес за господаревим возом. Але не з тих вона, яких можна покидати, а потім знову підбирати. А чого? А що пані на те Дмитрові? Ти так і не доказала?» Витягує з доцьки кишки стара. Та, запинається доцька, та дідечка наважилась, але мій таки не хоче до них приставати. Ага, плескає Анна руками по голих стегнах, як до танцю. А я й не знала, що з мужика можна пана зробити. Навчи, доцько, і мене цієї штукенції, бо вже так мені надоїду те смердюче мужицтво, що аж. Йой, скрикує, ніби відкрила не знати яку новину. Йой, доцько, та як Дмитро стане паном, то ти мусиш в паню обернутись. Прошу пані, прошу пані, ха-ха-ха, доцько, чуєш, доцько, та тобі прийдеться тепер по панському і наволочки на цицькі одівати. Ха-ха-ха. Та ще кажуть, як у котрої немає грудей, то служанки гумові причепляють. Ха-ха. «Ой, держіть мене ззаду, бо впаду! Гей, молодиці, а гачі!» «Та ти, доцько, будеш по-панському як у літі, так і взимку у гачах ходити!» «З отаким огомережевом та биндами! Ой-ой, рятуйте, хто в Бога вірує, бо лусну сміху!» «Бігме, я вже бачу, як іде доцька в капелюсі з парасолькою в руці! О!» Анна зіскочила з каменя і почала проходжуватись берегом понад пралом, смішно випнувши зад. Напівзаголена, немолода вже Анна була така смішна з тим випнутим задом і перекривленою по панському головою, що ніхто, крім одної доцьки, не міг вдержатись від сміху. Першою схаменулась крученючка. «З кого вони сміються? З дочки Штефана Курочки?» А повиздихали б сте, зарази. Ану, буде вже комедії. Підводиться стара та тягне за спідницю Анну на камінь. Ти безстиднице, спусти спідницю на стегна, та не публічся перед ясним сонцем. Місії, місії треба на тебе, як на гайки. Ти, публіко світська, ти, публіко, а ви теж повертається кругом жіночих голів, похилених над шматтям на каменях. «Шкіритися? Гадайте, як кобила до грису, не знати чого!» І знову до доцьки, аби її трохи розрухати, бо та стоїть як заморожена. «Подумай, як взялась пані за твого! Но-но! Дивічі посилала за ним!» «Та він не хоче! Він і чути не хоче!» Ще гарячіше заступається доцька за чоловіка. «Чого не хоче?» Та, — Та-та, — скиглить доцька, — він і чути про те не хоче. — Та чого не хоче, — питаю тебе ще раз. — Чейко, гадаєш, не запрошує його пані до себе, аби йшов спати з нею? — Ти, може, настрашила з цієї безстидниці, то тобі, гадаєш, гей би мову відняло? — Та пані хоче, — зважується нарешті доцька. Щоб Дмитро на польське перейшов. Каже, ніби Савицький мусять з поляків походити. Він не хоче, ані раз не хоче. А вона каже, що, як не дід, то прадід, безперечно, поляком мусив бути. Але Дмитро ні, таки не хоче. Що? На польське переходити? Своєї віри цуратись? Питає з лютим вогнем в чорних банькатих очах, Приземкувата молодиця Миколи Марійного. Тому рік полакомилась дівчина на поле та вийшла заміж да за сімдесятилітнього діда, з того часу, що споробилась з молодицею, бо язик став у неї істинним жалом. І відрікатися своєї віри, мови, що нею тебе мама першого отчинаша вчила. мов. Та я з таким не хотіла б сісти із під одним кущем, а не то, що інше. «Та він не хоче», – гогнявить доцька. «Він таке ні, але пані, каже, що як будуть парцелювати лан, то зміг би якополяк, але він сам то ні». «А, береться під боки Анна, то так, то як Дмитро був бідним найметом, то її не боліла голова, що у Дмитра шляхотське прізвище». А коли став зятим курочки, то, чули сте і відразу пригадала собі його діда і прадіда. А дід, а дід, землю будуть продавати тільки полякам, та ще й багатим. А Мало ще всякої осадницької зарази налізла на нашу голову. Ви чуєте, люди? Хочеш поля? Переходи на польське. Цурайся, чоловіче, своєї мови, своєї віри, і будеш шляхціцом. «Ах, хвороба на мене, що в мене таке вже мужицьке прізвище, а то, може б, і мені перепало, хоч на грядочку під часник. Ха-ха-ха! А скільки, доцько, а скільки пані обіцяє вам поля?» Доцька знає, що Анна сміється з неї, але вдає, ніби не помічає цього, щоб не наразитись на ще більший глум з боку тамтої. «Та він не хоче!» – та ленить на силу доцька – «Він не хоче, пані каже, що міг би і п'ятдесят моргів, але він – ні». «П'ятдесят моргів?» – жахнулася Анна. І в тому місці прорвало Марічку. Так собі твердо обіцяла не чепати тієї погані. Так гаряче просила Бога, щоб змилостердився над нею і вогонь її грудях змінив у попіл, як воду у вино на весіллі у кані Галилейській. І все надарма. Абись не втратила того, що маєш. Вихопилось у Марічки отак раптово, як бува іншим разом, і кнеться людині з нічев'я. Така вже в неї клята натура, що здержує себе, доки здержує. А там, якби хто голкою шпигнув, і прорветься. Треба було їй зачіпати, отео, не при людях будь сказане, треба було. Доцька виречила бульки, а стара крученючка, як жандар, відразу зірвалась на ноги та просто на марічку. «Ти що, на чуже зазіхаєш?» «Гадайте, яка мені знайшлась, чуже відбирати?» «Поля, поля тобі закортіло, а кольки в бік? Гадайте собі, чисто у свого татонця пішла? Може, ще й комуну заводити хочеш?» Поля, чужої праці захотілося жебрачці. Крученючка підійшла, але не наблизилась до Марічки, тільки навіть далеки вимахувала до неї кулаками. «Гадайте собі, до чого воно йде? Священників з світу зганяти, людське поле грабувати. Абись втримала те, що маєш. Ади, яка мені красна знайшлась, на чуже?» «Уступіться, вуйно!» глухо озвалась Марічка, абисти потім не жалкували. «Ти ще погрожуєш мені?» засичала крученючка. «Погрожуєш?» Дзвонила сухими кулаками тут же перед очима Марічки, як горіхами. Анна стала за спиною старої наслідувати її рухи, що жінки аж за черева бралися зі сміху. Хоч, по правді, з чого тут було сміятись? «А може, «Ще й на чужих чоловіків станеш зазіхати!» Обізвалась комак рученючки, «А ви собі щось ляпнути!» Доцька, чуючи підмогу за собою, висунулася за спини своєї нанашки і собі вкусила Марічку. «А що, жаль тобі за ним?» Тут уже Марічка і не могла, і не хотіла більше здержувати себе. Правда, не знала наперед, що зробить з доцькою, коли допаде її своїми руками». А може, перша думка була тільки зірвати з неї оту хустку, зірвати, потоптати ногами, аби знали оте багацьке сміття, як гоноруватись? А що вийшло? Вийшло, що коли Марічка допалась до своєї ворожниці, то вчепилась не за хустку, а за пазуху. Допавши до ворожиці, Марічка з таким розгоном штовхнула її від себе, що доцька, захитавшись, шубовснула в ополонку. Тільки ноги наставила звідтіль, як дві оглоблі. Страшною була тільки перша хвилина, коли вода залила лице доцьки. Тоді-то Марічка злякалась не на жарти. Та доцька в ту ж хвилину перекинулась ще раз у воді і стала відразу на ноги, бо вода у пралі не вища, як по груди. Жінки з берега подали їй руки, вона вхопилась за них і вже була на березі ціла і жива. Але промочена до нитки. Тільки хустина злетіла з голови і гойдалась по воді, доки жінки прутом не притягли її до берега. Викрутили тут її, стріпали і мокро почепили доці на голову. Бо з мокрим по молодецьки підстриженим волоссям виглядала як опудало. Щойно тепер багачки підняли лемент розбійничка, більшовичка. Хотіла молодицю світу зігнати? Гей, де Постерунковий? Біжіть котра по Постерункового, хай арештує її отут зараз, бо ще може втекти. На Постерунок, Більшовичку, на Постерунок, на суд. Засвідчимо всі на суді, засвідчимо, що розбійниця хотіла молодицю втопити. Гей, гей, тримайте, бики, бо процесія йде». Розчепірює Анна руки, як шлагбалом, і стає отак між Марічкою і тими, що нападають на неї. З гурту вихоплюється молодиця Миколи Марійного. Ану, багачки, не галасуйте, а закасуйте спідниці та біжіть на постарунок. Але то Аньцвайн. Ідіть, ідіть, сповіщайте, що Марічка Мартинчукова на смерть. Але то чисто на смерть втопила доцьку куроччину. Або Богов, зачекайте, прошу вас файну хвиличку. Дайте, хай я насамперед змірю воду прутом. Змірю і на ваших очах закарбую. Поки води, а то ви такі. Вам не важко через ніч дна прокопати і води по самі верби наносити, аби тільки дівку в криміналі втопити. Одна з молодиць кидається до верб, виломлює прут, а що верба у соку і прут не піддається, то вона його зубами перегризає. «Дивіться, добре дивіться! Мірю в найглибшому місці, а ви дивіться, щоб аж вам повилазило, щоб пізніше наговорили!» Прут показує, що вода не сягає навіть грудей середньої молодиці. Багачки тим часом обступили дочку, як теля з трьома ногами на ярмарку. Викручують з одежі воду, То розправляють на голові хустину, То плечі розтирають, Щоб, боронь Боже, Нежить не вчепився пані Савицької. Котрась скинулась по горілку в село, Щоб винести її наперед доцьки, Аби та трохи утробу розігріла. Обступили доцьку з усіх боків І ведуть, як засватану. Доцька і без того бліда Тепер посиніла, як індичка на слюту.